Sabies que com a ciutadà tens dret a l'accés i la gestió del teu mitjà de comunicació? Des de fa més de trenta anys, centenars de persones a Catalunya exerceixen aquest dret, però desemparades per la llei. Enguany i reconeixent la tasca d'aquests mitjans i la precarietat en què es troben, la secretària de Comunicació de la Generalitat de Catalunya regula els mitjans de comunicació sense ànim de lucre. Què són això que etiqueten com a mitjans sense ànim de lucre? Anomenem mitjans sense ànim de lucre, o també tercer sector de la comunicació, totes aquelles ràdios i teles que sovint ens autoanomenem com a lliures o comunitàries, mitjans creats i gestionats per ciutadans, independents completament d'institucions comercials, governamentals i religioses. Però aquestes experiències lliures i comunitàries hem estat marginades de l'assignació legal de freqüències d'emissió. Motiu pel qual emetem en legalitat, que no vol dir il·legalitat, perquè no existeix cap llei que ens reguli. Que demanem als mitjans lliures i comunitaris? Davant la històrica marginació legal, atípic cas a Europa, i l'augment de la concentració empresarial en l'espai català de comunicació, volem que el decret que ens regularà garanteixi la nostra activitat. El primer esborrany a què hem accedit no ho fa, per això, d'acord amb les recomanacions del Parlament Europeu i de l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries, demanem un reglament que 1. Garanteixi que les associacions o fundacions vinculades a entitats comercials, partits polítics i organitzacions religioses no siguin considerades dins la categoria de mitjans sense ànim de lucre. 2. Que es reservi un terç de l'aspecte radioelèctric pels mitjans de la societat civil, que complementen els públics governamentals i els empresarials. De què serveix un reglament sense reserva d'espectre per als mitjans cada regular? 3. Requisits que s'adequin a les dinàmiques de funcionament del sector. Cada autor ha de ser responsable dels continguts que difon. Igualment, les exigències respecte a les graelles de programació han de tenir en compte que treballem voluntàriament, en dedicació parcial i de forma horitzontal i participativa. 4. Concursos de llicències adaptats a les particularitats del sector. Oferim el nostre assessorament. 5. Obligacions de transmissió del senyal als operadors de cable i de l'espectre públic i reserva d'espais en els plans urbanístics per la col·locació d'antenes d'ús comunitari. 6. Desenvolupar l'article 71 de la llei 22 2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya, relatiu a les mesures de foment dels mitjans sense afany de lucre. i 7. Reconeixer els mitjans audiovisuals lliures i comunitaris més antics, doncs la regulació arriba amb 30 anys de retard. Aquest és un criteri considerat en les concessions de llicències pel sector comercial. Els sotaassignants confiem que aquestes consideracions siguin tingudes en compte en la reelaboració del projecte de decret abans de la seva publicació en el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, obrint-lo així a un projecte de participació real. De moment ja han signat Contrabanda FM... Community Media Forum Europe, Post Scriptum Radio, Ràdio Línia 4, Ràdio Bronca, Assemblea per la Comunicació Social, Ràdio Resaca. De moment esperem adhesions i, si et sents identificat amb la causa i ens dones el teu suport, pots signar la teva adhesió al següent web, comunicaciólliure.wordpress.com.